Doamne, adevărul tău, ca o pâine pe masa vieții noastre, ai așezat, și ca pe fiin învierii la cina tainei tale, ne-ai adunat. Lacrima pentru Duhul în fierii. Doamne, cel ce cu minunile, pe care ochiul nu le-a zărit și urechea nu le-a auzit, pentru Sfinții tăi le-ai pregătit, dăruiește ne Duhul în fierii. Încă din dor ne-am l la izamislit.